În seria noastră Învățați Germana la vocea Germaniei Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Astăzi veți asculta lecția a treia din seria întâi cu titlul Hotel Europa, Hotel Europa. Vă mai amintiți de experimentele noastre din emisiunea trecută? Vă îndemnam să deveniți conștienți de anumite tehnici care vă ușurează înțelegerea unei limbi străine și anume chiar când nu cunoașteți încă această limbă. Să ne reamintim despre ce era vorba, ascultând încă o dată un exemplu din emisiunea trecută. încercați să vă dați seama, în mod conștient, de tot ce vă trece prin minte în timp ce ascultați. V-ați dați seama cu siguranță că e vorba de un meci de fotbal. Știți și unde se desfășoară acest meci pentru că ați auzit cuvântul gol și v-ați dat seama că explozia de bucurie este efectul golului înscris. O altă posibilitate de a înțelege mai ușor o nouă limbă este de a fi atenți la cuvinte pe care le cunoașteți din română sau poate din engleză sau franceză. Încercați să înțelegeți în exemplul următor astfel de cuvinte. Atunci, vei ști și despre ce temă tema este vorba. Thema unserer heutigen Sendung ist eine Reportage über Studenten, die Philosophie und Medizin studieren. Tema este un reportaj, reportaje despre studenți, studenten care studiază, studieren filosofia, filosofii și medicina, medicină. În emisiunea de astăzi vrem să vă rugăm din nou să aplicați o anumită tehnică. Atunci când auziți o voce, încercați să ghiciți câte ceva în legătură cu persoana căreia îi aparține vocea. Încercați mai întâi cu persoanele care joacă un anumit rol în cursul nostru de limba germană și pe care vi le prezentăm acum. Pe Andreas îl cunoașteți deja. Ascultați-l încă o dată vorbind. și încercați să vă dați seama, după voce, ce fel de om e. Persoană. Hm. De este de persoană? Așa acesta e Andreas. E un bărbat, un tânăr de vreo 25 de ani poate. și poate că vocea lui vă amintește de cineva pe care îl cunoașteți și care vă e simpatic. Andreas vă va fi prezentat acum cu adresarea politicoasă Domnul, Herr, cu prenume și nume de familie. Das ist Herr Schäfer, Andreas Schäfer. Un alt personaj al cursului nostru de limba germană este domnul doctor Türman. Ce aflați despre domnul doctor Türman din scena următoare. Ach Frau Müller. Wie geht's denn? Danke gut. Wie? Was sagen Sie? Mir geht es gut. Danke. Domnul doctor Türman e mai în vârstă decât Andreas, ceea ce a remarcat probabil. Cu siguranță ați remarcat că el vorbește tare pentru că nu aude prea bine. Poate ați făcut și alte presupuneri, de pildă că domnul doctor Türman e un om cum se cade. Sau aveți o altă părere? Pe parcurs vă veți da seama dacă aveți sau nu dreptate. Domnul doctor Türman vă este prezentat acum cu titlul său și cu numele de familie. Das ist Herr Doktor Türman. Și acum, cel de-al treilea personaj al cursului nostru de limba germană. Ascultați pur și simplu! Muzica de intro O voce feminină, nu? E vocea unei femei de vreo 40 de ani și v-ați dat seama totodată care este hobby-ul ei. Doamnei Berger îi place să cânte. Ea vă este prezentat acum cu adresarea doamna, frau, cu prenumele și numele de familie. Das ist Frau Berger, Lisa Berger. Ascultați acum vocea altei persoane. Ach, nein! Schon wieder so ein zimmer! So ein mist! În mod evident, tânăra e cam supărată, lucru de care v-ați dat seama după tonul ei. Să vă prezentăm cu prenume și nume de familie. Das ist Hannah. Hannah Klasen. În fine, trebuie să vă spun că mai avem un personaj care nu poate fi considerat o persoană. Cine e acest personaj știe numai Andreas. Ascultați însă vocea acestui personaj și gândiți-vă ce vă amintește vocea lui. Nu vă amintește de vocea unui computer? Sau de aceea unui spiriduș închis într-o sticlă? În orice caz, e un personaj feminin. Un personaj care înțelege și vorbește germana. Putem să-i auzim vocea, însă nu-l putem vedea. E invizibil. Personajul profită firește de această împrejurare, jucându-i lui Andreas unele renghiuri. Poate vreți să știți cum l-a cunoscut Andreas. Asta e o altă poveste pe care voi istorisim în lecția opta. Deocamdată vă spunem numai că îl cheamă ex, ceea ce în latină înseamnă din. Andreas l-a botezat așa. Cu aceasta cunoașteți toate personajele principale ale cursului nostru. Ich und Andreas und Frau Berger und Hanna, und Dr. Türman. Acum, dragi ascultătoare și ascultători, Dacă combinați între ele cele două scene următoare, știți despre ce va fi vorba în cursul nostru. Prima scenă o cunoașteți, e scena cu taxiul. Clientul este domnul doctor Türman, ceea ce n-aveați de unde să știți data trecută. Tema dumneavoastră este să aflați unde vrea să meargă domnul doctor Türman. Halo! Taxi! Tag. Guten Tag. Hotel Europa, bitte. Hotel okay. Dr. Türman vrea așadar ca șoferul să-l ducă la Hotel Europa. Hotel Europa. Acum, cea de-a doua scenă. O convorbire telefonică între Andreas și Dr. Türman. Încercați să vă dați seama unde are loc convorbirea. Fiți atenți la ceea ce spune Andreas. Rezeption, guten Abend. Wer ist da? Recepțion. Hotel Europa. Wer? Wie bitte? Hotel Europa, Recepțion. Hotelul Europa îl cunoașteți deja. Iar Andreas cheamă recepția. Recepțion Cursul nostru de limba germană se petrece așadar la Hotel Europa, unde Andreas lucrează ca recepționist. Doamna Berger este șefa hotelului. Hana este cameristă. În emisiunea de astăzi ați auzit iarăși ceva nou, ceva ce vă vom explica mai exact. Vă explicăm structurile. Astăzi v-am prezentat personajele cursului. Când dorim să prezentăm pe cineva, începem cu das ist. Acesta e. Das ist. Das ist. După care se spune numele. În această privință există mai multe posibilități. O persoană poate fi prezentată numai cu numele mic. Așa se procedează între prieteni. Das ist Andreas. Das ist Hannah. O persoană poate fi prezentată cu prenume și nume de familie. Das ist Andreas Schäfer. Das ist Hana Klasen. Sau poate fi prezentată numai cu numele de familie. În acest caz se spune domnul her, la bărbați sau doamna. Frau la femei înainte de nume. Das ist Herr Schäfer. Das ist Frau Berger. Desigur, o persoană poate fi prezentată și cu titlul pe care îl are. Acest mod de prezentare e deosebit de politicos și există oameni care îl apreciază. Das ist Herr Dr. Thürmann. Încheierea emisiunii de astăzi Să mai ascultăm o dată Convorbirea telefonică de la hotel Nu v-am explicat toate detaliile Convorbirii Important este să înțelegeți Situația în ansamblul ei În această privință Vă pot ajuta anumite întrebări Pe care puteți să vi le puneți singuri De exemplu Unde are loc scena Despre ce fel de situație este vorba Ce persoane vorbesc Ce spun Gândiți-vă la aceste întrebări în timp ce ascultați încă o dată convorbirea telefonică. Rezeption, guten Abend. Wer ist da? Rezeption. Hotel Europa. Wer? Wie bitte? Hotel Europa, Rezeption. Acțiul reușit. Ce doră, Dr. Türmandel Andreas. Veți afla în emisiunea următoare. Până atunci, la revedere. Bis bald. Auf Wiederhören. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a de radio Deutsche Welle, vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.